Ha <laughs> ha.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 hakka hakka vrrzknati bavo, ali na batti le batti vrrzknešti nabe, to na. Vala izahola pripadda Allahu Subhanuvo Teala inaka je salavati selam na posilnik postlannika Mohameda sallallahu Alaihi sellem in na sve njegove as habee in nas onene koji ga slijede na istini doudnega dana. Prvo ja sam izdennačeen, če da hiko došao. I uh, jedan brat na ulazu mi kaže večeras dolaze samo kaže je, lije I istinu je rekao. <laughs> po, ovo, po ovakvom minusu, ovolikom minusu, ovo je kogodi da je došao, molim, da smo da ga nagradi oblatom nagradom i da upiše u, u knjigu njegovih dobrih dijela. <clears throat> večeras uh, ja ne bi naglasio da je ovo ders ili da je predavanje, nego je pokušaj kako probuditi svijest muslimana evo oni koji naslušaju direktno ili oni koji će možda slušati preko ovoga snimka mi imamo puno da kažemo pomagala koji, gdje mi se, možemo se edukovati što se tiče islama što se tiče Dersova što se tiče predavanja kako upoznati vjeru mislim da je vrijeme davno bilo da se radi na buđenju svijesti svijesti da kažemo ovdje nas muslimana na ovim prostorima, a i muslimana uopšteno. Mi smo svjedoci ovih dešavanja u proteklom, da kažemo, vremenom i u sadašnjem vremenu, ovo što se dešaje u islamskom svijetu da ne od Burme pa do Kašmira pa do Falestine pa do evo sad unazad i u bliskoj toj da kažemo poliskom vremenu a, ili u sadašnjem vremenu u ISID što se dešaje onaj koji uči Kur'an koji čita i isčitava Kur'an vidjeće bolje da kažemo činjenice ili vidjeće nekako a, može, može doći u koliziju ili da kontradiktornost oni ajeti gdje Allah subhanahu wa taala na nagovjestu okana hakkan aleyna nasrul mu'minin I mnogo je tih ajeta koji govore na ovu temu i kaže mi smo se znači hakkanalejna znači mi smo obavezali da ćemo pomoći i da ćemo dati pobjedu vjernicima. Drugi ajet isto koji govore na tu temu jeste da će muslimani biti uvijek da kažemo prvi i da će biti pomognuti da će pobijediti Svi ovi ajti koji govore na tu temu, kada mi gledamo činjenično stanje ummeta ili naše, ne moramo ići dalje od Bosne i Hercegovine, nekako nas, mene lično zabrinjava i nekako budem razočaran i bojim se, strahojem znači, ovo stanje kako jeste, da li smo mi stvarno pomognuti, da li su muslimani stvarno pomognuti, Uh, jer Allah subhanahu wa ta'ala baš se obavezao u okjane u akibetu lil-mutakin kaže doista će biti konačnica ili završetak vjernicima međutim ovi pokazatelji nekako uh, nisu ohrabrujući kad znamo isto da Allah subhanahu wa ta'ala isto u Kur'anu kada spominje o pomoći mu'mina o pomoći vjernika kaže Allah subhanahu wa ta'ala wa'ada <clears throat> Allahu Ladina amanu minkum wal ladine Ameno. Le je stakhlifenunhum fil ard kama stakhlifa alladhina min qablihim. Allah je zati obećao da će učiniti vjernike i one koji rade dobra djela na dunjalu da će ih učiniti halifama, odnosno da će ih učiniti namjesnicima. Da će ih učiniti namjesnicima. Međutim, ona gorka činjenica ko kojom mi Možda ne volimo razgovarati, ne volimo ne volimo je to jeste da li smo mi uistinu namjesnici na zemlji sa ovim stanjem da kažemo današnjim stanjem u svijetu vezano za muslimane. Kaže la isto dalje u ovom Kur'anskom ajetu: "wala yumakina lahum dinahum alladhi irtada lahum", kaže je Allah će učiniti da ta vjera s kojom je on zadovoljan bude dominantna, da bude znači e, učvršćena. Opet, kažem, gorka činjenica jeste, da li je vjera Islam, s je Allah jedino zadovoljan, da li je ona učvršćena, da kažemo, na zemlji? Ili ovo što je rečeno prije, što je Allah smaštala, znači, rekao da će nas učiniti namjesnicima na zemlji, nas, muslimane, koji vjerujemo i koji, koji radimo dobra dijela, i našu vjeru da li će, znači, učvrstiti na zemlji? I kaže, dalje, وَلَيُبَدِلَنَّ لَهُمْ مِنْ بَعْدِ حَوْفِهِمْ أَمْنَا I kaže, mi ću im zamijeniti, zamijeniti poslije nesigurnosti, kaže, zamijenit ću im tu nesigurnost sigurnošću, uh, lijepim, da kažemo, životom na Dunjaluku. Na kraju ovoga, odnosno, ove ovaj sve, da kažemo, uh, uh, ova objećanja od Allaha Subhanahu wa ta ta'la, koja su u ovom samo ajetu, Kad vidimo znači, činjenično stanje nije tako onako kako je, da kažemo, Allah obećao, onda se čovjek zapita gdje je Halal, gdje je taj, da kažemo, problem, u čemu je problem. Da li je upravo, u problemu onome što je Allah obećao, a Allah sigurno svoja će obećanje znači, ispuniti. I Allahu je l, draže i bilo bi mu lakše da uništi čitav kosmos i čitavu zemlju, zemlju i nebesa, nego da svoje objećanje znači ne ispuni lakše je mu je da uništi čitavu zemlju nego da svoje objećanje ne ispuni tako da Allah subhanahu wa ta'ala znači će zasigurno svoje objećanje ispuniti i zasigurno ovdje nije do Allaha subhanahu wa ta'ala zato u ovom ajetu na kraju kaže kada je spomeno ove dvije odnosno ove tri stvari kaže ja buduneni i ovdje odgovor Da bi čovjek dobio ovo što je Allah sp. Tada, znači obećao, da će biti znači namjesnik na zemlji, da će mu biti njegova vjera učvršćena, da će mu zamijeniti poslije, da kažemo, nesigurnosti, sigurnošću. Znači, da će mu dati sigurnost, kaže Allah sp. Tada, ja budu uneni. Kaže, mene obožavaju. I vjerujte, ovdje da kažemo problem istinski, ili da kažemo glavni problem, da li muslimani koji su u ovom stanju u kojem jesu danas, ovo što je zadesilo da kažemo islamski ummet da li u istinu da kažemo obožavaju Allaha a to je ono zbog čega, je čo, zbog čega Allah spolantana znači stvorio stvorio čovječanstvo znači stvorio ljude koji, koji imaju razum i zato Allah kaže često puta su ovi ajati da kažemo i citiraju <gledan> i nisam doista stvorio ni džine ni ljude osim s jednim razlogom to je se da me obožavaju šta mislite ljudi koji bježe i koji ostavljaju svoju zemlju E, samo jedna, da kažemo, paralela da se povuče. Mi smo nedavno e, prošli one golgote koje danas prolaze sirijici, ali e, ne mogu nikako da se pomirim i ne mogu da, ne mogu da prihvatim činjenicu da 79% sunija u Siriji bježe i ostavljaju svoje domove. E, bježe preko mora i gube svoja život, svoje živote. E, izgone i ljudi, da kažemo, koji predstavljaju tamo 7, 8 ili 9% Alevije, koji mrze sunije, koji mrze islam i muslimane, znači više nego što su mrzili i što mrze oni, da kažemo, koji su se borili nedavno protiv muslimana na ovim ovdje prostorima. E, ali ovaj daf, odnosno ova slabost koja je zadesila sirice i koja je zadesila ummet, jeste upravo, što se nisu odazvali Allahu subhanahu wa ta'ala, baš ovaj ajez što govori, ja buduneni. Kaže, oni mene obožavaju. E, ovdje, a, to obožavanje Do šta se da kažem manifestuje? Jedan uh, slikovit primjer, kada je Džafer radijalahu talanhu otišao u Abesiniu kod Abesinskog kralja, neđašije, pa ga je on pita kaže, o Džaferu, <klično> kaže, Demiju, reci mi šta je Islam? Znači, zašto ste vi ostavili svoje domove, zašto ste pobjegli? taj islam zbog islama, jasno mi je da se zbog islama znači, ostavili svoju domovinu nakratko, znači na jedno kratko vrijeme to je bila hijra, sa nijetom da se vrate, znači u svoju, i tako, i, tako se i desilo, oni su se vratili, jer su bili tada, to je bio početak islama to je bilo da kažemo, nekolicina muslimana koji su učinili hijru u Abesiniju pa onda kaže Djafer radijallahu ta'la anhu, kaže kun uh, uh, na kaumen kaumen djahilije na nabudula s nam, kaže mi smo bili narod, živili u džahilijetskim načinom života, paganskim načinom života, kaže nabudula s nam, kaže obožavali smo kipove i kaže uh, radili smo najgnusnija, znači nije nam bilo granica, radili smo sve što je znači, moglo nam na um da padne, kaže kidali smo rodbinske veze, jeli smo, jeli smo uh, strvinu, Znači, nismo jeli meso koje je, čisto, koje je čisto zaklano, znači, bisminatom zaklano u ime Allaha. I kaže, trgali smo rodninske veze i nismo, kaže, pazili na komšijske odnose. Nismo pazili na komšije. Pa nam je Allah subhanahu tada, znači, poslao poslanika, salallahu alihi vselem, kaže, onoga koga smo mi znali, koji je imao izuzetan, izuzetno, kaže, velik stepen morala i kaže, nije govorio osim, kaže, istinu. Znači, imao je, znači, govor, govorio je samo istinu i kaže, bio je od nas, kaže, mi smo ga znali iz našeg, da kažemo, iz plemena od, koje je bilo, da kažemo, u našem narodu, iz našeg narode. Kaže, tražio od nas, tražio je od nas, odnosno, pozivao u nas je da obožavamo Allaha i da ostavimo one ekipove, one kumire kojima smo se mi, kaže, klanjali i kaže Emerana. Ovde su pogledajte početak islama. Samo što je islam da kažemo počeo prvi muslimani kako su razumjeli da kažemo islam islam je ovdje obraćate pažnju kaže Džafar radijallahu ta'ala anhu kaže amarna bi sidk kaže pa nam je naredio da ne govorimo osim kaže iskreno da, ne, osim, da osim da budemo iskreni u govoru kaže wa nudi al i da kaže svoje emanete ispunjavamo Ove dvije stvari su puno bitne. Kaže i poslije tog naredio nam je da održavamo rodvinske veze, da budemo dobri prema komšijama i da ostavimo sve što je Allah zabranio i da pazimo da ne prolivamo krv, znači bespravno, bespravno, bez, koja nije, znači, nije sa hakom, znači bespravno. Pogledaj tovi da kažem ove pet stvari, ko je Jafer radi Allahu ta znači spomenuo da je poslanik sasvim napomenu u početku samog kažem početku samog islama i pogledajte kako su oni razumjeli da kažemo islam danas nažalost imate muslimane koji su godinama u, u islamu znači nije godinu dvije ili tri i više od toga pa ga, pa vidiš na na tim društvenim mrežama kako pričaju o muslimanima i vjerujte ovdje se mora skrenuti pažnja odgoj, odgoj je toliko bitna stvar, bitna stvar da kažemo kod muslimana i ovdje kaže na kaže poslanik nam je naredio da ne govorimo osim istinu da budemo znači istino ljubavi, da volimo istinu i imate ovdje isto upozorenja puno na ovu, da kažemo temu ovo bi tema zasebna bila da se priča o jeziku i njegovim da kažemo onaj, tim tragovima, odnosno njegovim lošim njegovim lošim posljedicama onaj koga ne čuva. Zato jedne prilike Allahu, poslanik sallallahu sallam, kaže svojima sahabima, kaže meni ad menu li ma bejne lihijeni uoma bejne fe hi vejni ad menu lehu bil dženne kaže onaj ko bude garantovao za jezik i za polni organ, kaže ad menu lehu bil dženne, kaže ja mu garantujem znači džennet. Subhanallah, toliko obična stvar Naizgled obična stvar, međutim, ona je teška. Međutim, teška je onima koji nisu se odlučili da budu istinski muslimani i da paze na druge muslimane. Nas je ovdje u Bosni, znači, šaka jada. Hajde, ako se računamo dva miliona u kršćansko, kršćanskom okruženju, vjerujte da nemamo Allahom i prostora da se mi između sebe trvemo. Da mi gubimo snagu jedni na, na, nasprem drugi. Međutim, mora se upozoriti ono što je poslanik s.a.v. upozorio ova trvenja, da kažemo, koja se dešavaju. Ovo je upozorenje od poslanika s.a.v. koje je isto opšte poznat onaj koji je iščitavao Buharinu zbirku hadisa. Buharija prenosi da je Allahu poslanik s.a.v. jedne prilike u povratku sa jednog pohoda se skrenuo u, u džamiju od Benu Hanife. Kaže, tu je klanjeo pa je posle namaza dugo se zadržao on dovio je Allahu znači tražio od Allaha subhanahu wa znači stvari pa su ashabi znači posle te tog vremena upitali poslanika sallallahu alayhi wasallam ja rasulullah o Allahu post kaže šta si dodivio šta si tražio od Allaha subhanahu kaže sa'altu Allaha thalatha fa'atani neteni, wa fa mana'ani wa mana'ani wahida au kao kalla sallallahu alayhi wasallam kaže molio sam Allaha tražio sam od Allaha znači tri stvari Pa mi kaže, uslišao Allah, znači i dao mi je te dvije stvari, a jednu mi je kaže, nije mi uslišao dovu za jednu stvar, odnosno nije mi dao tu treću stvar. Pa je rekao poslanik s.a.v. kaže, molio sam Allah da ne uništi umet općom glađu, a pa mi Allah uslišao tu dovu i umet nikad neće biti uništen, cijelokupan umet. Nači, Poslanika sallallahu alejhi ve neće biti uništen glađu, sveopćnom glađu. To je nama poznato, niko nije nikad umet nije bio a, da kažemo u opasnosti da će nestati zbog gladi. To je poznato da sva delimično se dešaje, u čitavom svijetu se dešaje, a i to je a, i od, i to ćemo se dotaketi šta je razlog toga. I kaže molio sam Allaha da ne uništi ummet vanjskim neprijateljem. Pa mi Allah kaže uslišao i tu dovu. Mi smo svjedoci ovdje u Bosni, goloruk narod je odbranio se od, ne znam, treće ili kako se računa četvrte sile u Evropi. Onaj, goloruk narod, bošnjački narod i goloruk koji je bio doveden znači, na nulu, Haman došao do nule što se tiče vjerskog, da kažemo, tog stanja. Taj duh, da kažemo, vjerski je bio ubijen Haman do kraja i onda kada su vidjeli, znači to je bila njihova prilika, pa su mislili da će nas Znači, do kraja ti ovdje. Međutim, jemkurunavu, jemkurullah, Allahu hayrul al makirin, oni splet, spletkare i prave spletke. Allah je onaj koji njihove spletke, da kažemo, odagna ili odbijan. Allah ne voli nepravdu. Nama je nepravda ovdje učinjena. Ko, s kojim pravom su on nas ubijali? S kojim pravom su ubijali musne, žene nemoćne ili starce ili djecu? S kojim pravom danas uh, uh, sirijice ubijaju one ne, nemoćne S kojim pravom? Samo zato što su muslimane. Samo zato što kažu la ilahilala. Zato što hoće da budu muslimani. To je njihovo pravo. I svakog čovjeka je pravo da živi kako hoće. La iqnahef i din. Kaže Allah smutala. Znači nema prisile u vjeru. Nema prisile u vjeru. To je poznata stvar. Tako da onaj ko ima pravo da bude u vjeru. Zašto nas ubijate? Zašto ubijate muslimane tamo u Siriji? Zašto niko ne, ne reaguje? Zašto nisu reagovali ovdje u Bosni kad smo mi malte ne, vapili da kažemo za tom pomoću. I kada smo svi okrenuli da kažemo svoja lica i te dove naše prema zapadnom svijetu očeku, očekivajući da će, nas, da će oni pomoći zato što su nas priznali 1992. godine, priznali kao zemlja koja je se odvojila od Jugoslavije, ne znam koliko je zemalja tad priznalo nezavisnost Bosne i Hercegovine. I zato su muslimani bili, da kažem, u toj zabludi i očekivali su pomoć od kršćanskog, nazavno, kršćanskog svijeta. Međutim, nakon godinu ili godinu i po dana kada su shvatile da neće biti pomognuti sa te strane, onda su se vratili i svoje sudove okrenili prema Allahu Subhanahu wa ta'ala. I zato Allahu Subhanahu wa ta'ala znači Kad e, kaže od Oni je seđiv lekom, vi tražite, dovite meni, a ja ću vam se odazvati. zato kada se ljudi okrenili, odnosno muslimanice okrenili prema Allahu, zato je Allah došao, znači ina nasra Allahi karib, znači doista Allahova, znači pomoć i, na, i, i, i, i pobjeda, znači i blizu. Kada? In tanusurullaha in surukum. Kada vi budete pomogli Allaha, i ovdje odgovor, da kažemo, na ove stvari, i ovdje mora se svijest buditi, znači, subhala mi u islamu odnosno kroz islam iščitavajući Kur'an islam živjeći, živje živjeći islam možemo i te kako da kažemo biti svjesni i može se svej probuditi kod čovjeka onaj koji izučava Kur'an in tansurullah yansurkum ako budete Allaha pomogli i Allah će vas pomoći odnosno ako budete Allahu vjeru pomogli ako budete živjeli Allahu vjeru onda ćete biti pomognuti onda nećete biti prepušteni oni ima da kažemo najgorim stvorenjima koji negledaju koga ubijaju. I mi smo ovdje da kažemo to proživljavali i to je to je ta rana koja idan danas nije zacijela i neće zacjeliti Allah mi do kojeg god je nebesa i zemlji. I mora se istoria da kažemo istoria će se ponavljati ako mi ne budemo jedni drugi napominjali na ono što se dešavalo ono što se dešava, da kažemo, nama bošnjacima i ono što, i ono što se i danas u svijetu muslimanima i zbog čega se to dešaje. i moramo biti svjesni. I moramo biti, znači, svjesni da nam se ne, do, ne ponovi istorija, moramo se pripremiti, odnosno moramo se vratiti jedini pomoćnik, jedini, da kažemo, onaj koji nam može pomoći jeste Allah subhanahu wa ta ta'ala. Mi živimo danas u svijetu koji je čudan. E, Puni, da kažemo, ti nuklearni naprava, razno razni, da kažemo, tih srestava, znači ubojitih sredstava od granata, od ne znam kakvih oruđa i oruđa, znači iz sve. Ne možemo se odbraniti, da kažemo, realno, gledajući, Haman, od, od tih, da kažemo, nameta. Međutim, imamo obećanje od Allaha subhanahu ta'la, Ako budete Allaha pomogli i Allah će vas pomoći. Ovdje samo jedna uh, anegdota, jedan uh, detalj Čovjek koji je živio u, u pustinji, pustin, pustinjak ili da kažem Beduin, kada se pojavio avion u ono vrijeme još, pa su ljudi bili e, začuđeni otkud onaka gromada da kažemo željeza da leti u, u, u zraku. Pa su se ljudi na, na neki način prepali, pa kada su došli tom Beduinu rekli ima e, takva i takva naprava, nisu znali da se zove avion koji može jednostavno dozgod da baca iz zraka može da u, ubija da kažemo ljude sa tim bombama. Pa je ovaj pustinjak, ovaj beduin je pitao, kaže ako leti znači izrakom, jel kaže poviš Allaha ili Allah poviš njega? Pa kaže Allah je povišnik, Allah inna Allah fi sema, Allah je znači iznad znači, na nebesima, Allah je iznad sedam nebesa uzdigao se. Kaže, ako je Allah iznad njega, iznad tog aviona, kaže, Fela bali", kaže ja se ne brinem, apsolutno. Mene nije strah njega, apsolutno, zato što Allah upravlja i tim avionom. E, to je tada, da kažemo, svijest i, i da kažemo koliko su ljudi bili svjesni Allaha subhanahu ta'ala, znači da je Allah jedini onaj koji čovjeku može pomoći. Ovdje... Uh, u, Buharin, u Buharinom zbi, ovoj zbirci hadisa kaže Allahu, pos. Nizlaselem, kada je tražio ove tri stvari, pa je dvije dobio, da ne bi daleko otišli od ove teme, da se vratimo, uh, kaže, dobio sam te dvije stvari. Znači, tu drugu stvar sam dobio, uh, tražio sam od Allaha da ne uništi ummet uh, vanjskim neprijateljem. I kaže, i to mi Allah usliša dovu, ovu, a eto, mi smo svjedoci, znači, da nas nisu mogli uništiti zato što smo bili muslimani, i onda kada smo se vratili Allahu, i nakon i goloruk narod, i danas uh, Njemačka, taj fenomen, da kažemo, izučava otkud goloruk narod da se od, da se da je odbio, da kažemo, te napade i da je pobjedio na neki način mi smo pobjedili pobjednici u ovom ratu, goloruk narodu pobjedio, da kažemo, drugu, treću ili četvrtu silu u Evropi. To je fenomen i zato je, in tano surullahi, surukom ako vi budete Allaha pomogli, Allah će vas pomoći. Musliman se vratili, hvala Allahom znači vjeri, i ovo je bilo neočekivano da je za kratko vrijeme, da kažemo, mladna se vratila onaj vjeri, to jeste one stege koje su bile uh, u komunističke stege kada su popustile uh, i kada je uš, ušlo, da kažemo znanje, odnosno knjige su ušle u islamu danas vidjet ćete, ljudi prihvataju islam apsolutno nemaš pojma odakle je. znači dođu novi, da kažemo, novi, uh, novi ljudi koji ulaze u vjeru koji su pokorni Allah subhanahu wa ta'la znači da li preko tih društvenih neža, da li preko knjiga dođu do istine i Allah otvori srca njihova a naj prema islamu jer islam je lahak znači lahak samo za one koji hoće oni koji hoće znači islam on je lahak, međutim taj sistem je se borio nije moglo doći do muslimana znanje sam Kur'an je bio da kažemo plaćao se Znači vrijednosti krave je bio u ono vrijeme, oni stari ako ima stari ovdje i slušali su sigurno od, od ovih naših djedova, od naših očeva, koliko je bio prevod korana, znači vrijedan i koliko se morao platiti da bi ga ti imao prevod korana od Čauševića u ono vrijeme, znači prije ratno vrijeme. Znači vrijednosti krave, sad možda, ne znam, 1200, 300 ili 500 maraka, prevod korana je bio. Znači toliko je bio skup, a to je bilo namjenski da jednostavno muslimane odvojite od znanja. A, treću stvar koju je poslanik s.a.m. Znači, molio, odnosno tražio od gospodara, kaže da ne uništi ummet s, e, međusobnim trvenjem. Pa kaže nije mi gospodar znači, prihvatio ili nije mi uslišao tu dolu. Znači tražio samo od Allah da ne uništi ummet međusobnim trvenjem i Allah mi nije uslišao dolu. Ovo je došlo znači da upozori ummet. Ovaj hadis je upozoravajući za čitav ummet. Znači mi, nas neće pobijediti, znači vanjski neprijatelj. Mi smo tu jaki. Koliko goda oni imali jači da kažemo ta e, materijalna ili ta sredstva, znači i ulagali u tu tehniku i tehnologiju, oni neće nas vojno nikad nas neće pobijediti. To je Allah obećao, znači i Poslanik sallallahu a waman asdaku min Allah ki kaže ko istinitije govori do Allaha subhanahu wa ta ta'ala. To je Allah znači obećao Poslaniku, znači to će tako biti. Ali smo najtanji, da kažemo najraljivi smo međusobno trvenje i mi smo svjedoci, evo, oni koji prate te a, društvene mreže, jel se pojavi negdje vatra, imate puno onih koji raspuhuju, da kažemo, tu vatru, ali je malo onih koji su se svrstali kao što se svrstao mrav koji je išao da gasi vatru od Ibrahima, a.s. Poznate, da kažemo, na, i događaj sa Ibrahima, a.s. kada su naložili vatru da, da ga zapale zbog onoga da osvete svoje ekipove pa kaže spominje se tamo, ne znam, i guštari spominju se i gavrani spominju se te životinje, da kažemo odvratne koje su u islamu dozvoljeni da se ubijaju oni su došli i raspuhivali da kažemo tu vatru. A imate nekolicinu, da kažemo, životinja i one su u islamu zaštićene A ono što je mene doimilo, da kažemo mrav koji je isto nosio u svojim ustima, znači, tu kaplicu vode da gasi zapaljenu vatru, pa su ga upitali šta tvoja kaplica šta ti možeš doprinijeti onolikoj vatre. Kaže, nije bitno, kaže, mogu li doprinijeti ili ne mogu doprinijeti, ali se mora znati na čioj sam strane. Mi se moramo svrstati znači na stranu muslimana, na stranu jedinstva muslimana. Onda kada se zapali vatra, nemoj da budemo kao oni gušteri koji su pali, koji su raspirivali da kažem o vatru. I oni nisu znali, oni su se borili protiv da kažem Allahovog e, najboljeg groba. Oni koji su raspir, raspirivali. A bili su, da kažemo, budimo na strani, da kažemo, onih koji gase vatru. Mi danas moramo biti, da kažemo, oni koji će gasiti vatre kada se upali. Nema nas puno ovdje da mi raspirujemo vatru i da mi se dijelimo, da se cijepamo. Nema nas puno ovdje. Jer ako budemo time, time se bavili, Allah nas nema nigdje. Neće nas nigdje biti. Ovdje je bitna stvar... Kako probuditi svijest? Kako probuditi svijest? Ovaj ajet koji je bio uh, i večerašnja tema Ja jeho aladina amanu aleikum menfusakum. On da kažemo može pomoći da probudi svijest. Da kažemo i da bude jedan od pomagača ovi ovi ovakvi ajeti mogu biti pomagalo da kažemo nama muslimanima kako da probudimo svijest i šta je prava Serž, da kažemo čime da se mi muslimani bavimo danas. Ovaj ajet je Allah Subhanahu taala Subhanahu taala kaže: "Ja illezina amanu aleikum enfusakum. La yedurrukum man dalla izhtadaitum ila Allahi marjuukum jamian fayanbi'ukum bima kuntum ta'malun." Se ovaj ajet kako je došao da kažemo u bukvalnom prevodu čovjek bi mogao da razumije, znači, dobro, ja ću se briniti o sebi o svojoj porodci, znači, i ne interesuje me šta moj komšija radi, šta moji uh, kolege rade, šta moji sugrađani radi, neću da se brinem, ja ću se briniti o sebi. Ne, nego, Abu Bakr radijallahu ta'ala Anhu je rekao, kaže, o, muslimani, kaže, vi čitate ovaj ajed, kaže, ali ga pogrešno razumijete. Ovaj ajed, kaže, nije došao da se vi brinete samo o sebi da ostavite ljude, ne, nego kaže da pozivate u Allahu vjeru da pozivate u Allahu vjeru, pa kad onda ljudi neće da prihvati Allahu vjeru, kaže onda, alaikum enfusek, onda se brinite o sebi, kaže, la yadur rukum endalle. Kaže onaj ko ne bude prihvatio vjeru. Ovaj ajet je, znači, upozorenje nama muslimanima, jedna smjernica u kom pravcu muslimani danas trebaju da, da rade, u kom pravcu da se kreću... Uh, gdje i šta trebaju da rade na ovom i da kaže, na ovom kratkom donjaluku naš, naše godine su da kažemo toliko kratke mi ćemo i zato Allah kaže u maletu aleikum <coughs> enfusakum la yadurukum man dalla idha ihtadeetum kaže neće vam nauditi oni koji su u zabludi posle kada ih vi poz pozovete kaže ilallahi marjiukum jameean kaže svit ćete se vi Allahu vratiti finabeku bima kuntum ta'malun i kaže on će vas obavijestiti o onome što ste vi danas na dvrnjavnuku radili. Jeste li se raspravljali o, o stvarima, čak i ako ste u pravo, a niste, da kažem, obratili pažnju, gdje su vaši, da kažemo, gdje su, vaši, gdje su vaša braća, gdje su vaše sestre, gdje su vaši roditelji, jeste li pozvali u vjeru na najbolji način na koji se treba da po, pozove, pozove. ili ste vi raspravljali, da kažem, na Facebooku ili na ovim ili onim društvenim mrežama o nebitnim stvarima, Allah uposlanik s.a.v. isto upozorio, kaže, ko ostavi raspravu, pa makar bio i pravu, makar bio i u pravu, kaže, ja mu obećavam kaže, kuću upu dženneta. Kaže, i obećavam kuću, kaže, u najvećem stepenu dženneta, men hasune huluku, kaže, onaj ko ima najbolj, najbolji ahlak, najbolje ponašanje. I ovaj hadis je isto došao, kaže, obećavam kuću u jednom dijelu dženneta, kaže, ko ostavi laž, pa makar, kaže, maziha. Kaže, makar bio, kaže u šali. Kaže, ko ostavi laganje, pa makar i šali, kaže, ja im obećavam kuću u jednom dijelu dženeta. U po dženeta, Allah posljednika svema obećava kuću onome ko ostavi raspravu, pa makar bih u pravu. Ovo su odgojne stvari koje muslimani... Nesumljam ja da ste vi čuli ovaj hadis. Ovaj hadis je uopšte poznat. Međutim, on se mora spominjati, on se mora napominjati. Muslimani se moraju upozoravati na ove stvari. Ovo su vrijednosti koje su banala, da kažemo, sputavaju muslimane da idu u, prav, u pogrešnom smjeru. Često puta šeitan odvede muslimane skroz u pogrešnom smjeru. Bog tako male ili banalne stvari, rodi se, da kažemo, ogromna stvar, izrodi se ogromna stvar, pa se muslimani kače jedan drugog izvode iz vjere. I to je ono za što je poslanik Sallam rekao, znači, mi nismo pošteđeni međusobnog međusobno trvenja. I ovdje upozorenje ovaj hadis kojeg je poslanik Sallam rekao da i obavijestio i da kažem upozorio ummet da nije Allah subhanahu wa ta'la znači, primio dovu. Od poslanika Sallam da neće uništiti umet međusobnim trvenjem. Ovo je upozorenje samo. Ovo nije da kažemo došlo nama da mi dignemo ruke da kažemo pa nije dova primljena, nećemo se mi ona, ni truditi, nego mora, moraš se truditi. Drugi hadisi da kažem koji su isto pomagalo da čovjek ostavi raspravu, da ostavi nebitne stvari, da se okrene bitnim stvarima. Kako probuditi svijest bošnjacima, kako probuditi svijest muslimanima da Treba iznalaziti, da kažemo, i treba o tome možda i najviše razgovarati ona, i govoriti, i govoriti, da kažemo, možda te primjere iz istorije ili, da kažemo, ona, te naše svijetle istorije od muslimana koji su živjeli u tom blagostanju. Ima tih dosta, da kažemo, primjera. Ja ću već raz pokušati samo nekoliko primjera da spomenem ne bili se, da kažemo, nekim muslimanima svi je sprobodila, znači u kom smjeru, da kažemo, u kom pravcu treba musliman da, da ide, Uh, upravo ovi, da kažemo, naši prethodnici ili ti naši ona, dobri prethodnici, oni su nam dali, da kažemo, kroz svoje primjere te smjernice, čemu da se čovjek stremi, čemu čovjek da se, ona, u kom pravcu da ide, šta, je, šta, je, šta njegova briga treba da bude. Jedan lijep primjer je od Mohameda ibn Abi Amira koji je živio u Španiji, u Andalusu, u ono doba, da kažemo, kada su muslimani bili namisnici u Andalusu, a i znamo dobro koje je Andalus, pad Andalusa je upravo bio njihovo trvenje, da kažemo, njihovo razilaženje i njihovo nejedinstvo. Ali imamo tamo tih lijepih, da kažemo, primjera dok su živjeli, dok su oni vladali Andalusom i Španijom. Ovaj Muhammed ibn Amer je imao svoju dvojicu prijatelja koji su radili na pijaci. Svaki od njih je imao pojednog magarca. I kaže, zarađivali su dinar dva ili ne znam koliko su mogli zarati znači u toku dana sa tim agarcem. Jedan dan su se odmarali, sjedili odmarali se i kažu počeli izmiju sebe razgovarati i pitao jedan drugog, znači šta bi ti volio? Kaže, šta bi ti volio znači u budućnosti? I ovo je bitna stvar, šta bi mi volili ili šta je naša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 I pitaju Mohameda ibn Abiyamira Kaže šta bi ti volio Kaže ja bi volio da postanem halifa Pogledajte subhanala ka, Da kažem O čemu on razmišlja Obični čovjek koji radi na pijaci sa jednim agarcom, Pa susova dvojica nako začudili Ti da budeš halifa Ti bi želio da budeš halifa Kaže jes ja bi, ja bi kaže, Moja želja je da postanem halifa I kaže on njima Kaže kad ja budem halifa Kaže, šta bi ti volio? Pita svog prijatelja. Ovaj prijatelj kaže, volio bi da mi daš, kaže, para da mogu ožemiti četiri žene. Neka se sestre ne ljute, ovo je znači, istini događaj, ali vidjet na kraju. To je ljudi ko ljudi. Oni o tom razmišljaju. Čovjek koji je radio sa mađarcem, znači, razumijete, zarad život, toliko ročio, on četiri žene i četiri kuće, eto da on svoj život znači, provede ona, u tom rahatluku. Kaže, dobro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 kaže ako ti ikad poslednji halifa kaže volio bi moja želja je da me kaže staviš kaže na opako na magarca okrineš me znači suprotno na magarca provodiš me kaže kroz ovo selo i da vičeš narodu kaže ovo je najveći kaže lažljivac i kaže povis toga kaže namaži me namaži me kaže garažu onaj čač od oni napolju, kada se lonac kuha pa na čač od onoga od onoga uglja kad namaži mene kljudi vide on, kaže dobro Ta isti dan Mohamed ibn Amir eh Amer eh, prodaje svog magarca, onog novca što ima znači u uštedjevini, kupuje znači onaj oružje i kupuje odijelo i prijavljuje se u vojsku, u vojsku znači da bude znači vojnik. Godinama je on napredovo, napredovao, napredovo znači dok je došao u tu gardu da kažemo od halife. I postane eh, glavni general te garde koja je čuvala halifu i postane jedan od naj, da kažemo, prvi čovjek do halifeje posto Najbitniji čovjek od halifeje. Nakon 20 ili ne znam koliko godina halifa je umro, nasljednik je postao njegov najmlađi sin, odnosno njegov sin, koji je jedini sin koji je bio. Bio je skroz mlad, nije mogao apsolutno znači, da vodi znači, onaj, državu, da vodi, da kažemo, tu pokrajino. A u to vrijeme su onaj, u Španiji se bile sve pokrajine onaj... Svako je bilo halifa puno. Znači, on je halifa bio samo na svoj pokrajnu. I to je, nažalost, koštalo muslimane u Španiji, to je njihovo razjedinjavanje. Al Helen Nise, on je znači, došao, kada je umro halifa, on je postavio njega kao vasija. Zove se onaj koji je bio nasljednik dok njegov sin ne odraste pa ne preuzme, da kažemo, hilafet. Njegov sin je bio skroz mali, on je njega i njegovu ženu ostavio, smijestio ga tamo u neku kuću dao ljude koji će se briniti o njima i on je preuzeo da kažemo sve poslove države i na kraju preuzeo čitavu državu znači on je bio znači vasij zvao se onaj koji je bio oporučen znači preko preporuke dok sine ne odraste miš tim on je na kraju znači kad je preuzeo sve poslove on je postao i halifa nakon tog nemena kada je učvrstio svoju vlast sjedio je sjeti se svoje dvojice prijatelja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 kaže ne, ne kaže dobrosti kaže znaš ti šta si rekao kaže samo da me oprosti <laughs> jer nisi to tražio i onda je naredio vojnicima svojim onaj da ga stavi na opako na magarca provodaju kroz, kroz onaj, selo i ono što, i na, namazom moje lice da kažemo pogledajte ovde poenta je kad sebi cilj čovjek postavi uh, plemeniti uzvišen cilj on će do njega doći on uh, kaže Allah smu talahu dunya yastajib lakum Molite ma, ja ću vam se odazvati. Ja ću još večeras samo još jedan uh, primjer spomenuti, spomenti od uh, ko je bio namjesnik u Šamu posle odnosno za vrijeme Alija radijallahu ta'ala. Muavi ibn Abi Sufjan. On se smatra znači prvim kraljem muslimana, khalifa, znači posle hulefa rashidina, četvrtice uh, pravovjernih, da kažemo khalifa, dolazi kraljevstvo on se i dalje zvao halifa, ali to je bilo kraljevstvo znači kraljevi su oni koji su, nisu su nasljeđivali njihovi sinovi i to je bilo poznato Moavij ibn Bisufjan je naslijedio njegov sin jezid međutim <tuh> Moavija ibn Bisufjan radijela u talanu dok je bio poslanik sallallahu sallam živ u Medini živio je da kažemo teškim životom, bio silomašno tad je bila bijeda, da kažemo i najmaština u Medini, početak islamske države A uh, poslanik Rasulen znači jedna je prilike dok je bio Muavija radijalulahu kod poslanika sallallahu alejhi ve sellem, Vael ibn Hujr iz Jemena. Eh uh, Vael ibn Hujr je bio ashab radijalulahu bio je iz bogate jako bogate porodice. Emirske plemić bio dolazi kod poslanika sallallahu alejhi ve sellem i poslanik sallallahu odredio jedan dio zemlje u Medini. Kad je došao kod poslanika sallallahu alejhi ve sellem, došao u tomo dijelu znači emirskom Uh Muavi ibn Abi Sofjan je tad bio toliko siroman da kaže nije imao čak ni ni oni papuče na nogama. Posle kaže za kaže idi Vajlu kaže pokaži gdje je njegova ta zemlja. Kaže hoću pove on Vajla međutim Vajl došo na Devi. Na Devi razumijete došao iz Jemena i kaže sad Muavi kaže Vajlu Vajl kaže Dajme, a u popodne došo Upu, kad je najžešće sunce. Nema, tada je, da kažemo, ko je bio na, na tim područjima, je, zna da gore, da kažemo, kamen, kamen, jer pjesak gori. Ja sam imao jedne prilike, subhanla, stao sam, poguo po, po, sam čovjek, koji, prijatelj, da pogura auto, bilo mu se zaglavilo u onom pjesku. Pa mi je papuča spala. ne ja potrebe tamo, ne možeš ob, ob, ob, oblačiti čarape. Pa mi je papuča spala i onda sam, dok sam gurao, znači, Bila mi je papuča u onom pijesku. Allahom sam imao osjećaj da je neko bio tu, ložio vatru i zagrnuo znači, tu vatru, ja stao na, na tu žeru. Tako sam imao osjećaj. Toliko je to bilo vruće. I onda sam pomakio se na drugom mjestu, međutim na drugom mjestu ista stvar. Pa samo da istrčao, znači, koliko sam mogo brže, znači, da odem na, na, na mjesto tamo gdje, gdje nema tog pijeska. Znači, toliko je ta žega, toliko je to vruće. I zato Moabja ibn Abisofjan kaže vajlu, kaže, Rdifni alel nakar kaže daj mi popri kaže sa sobom na tu devu kaže pa stja pokaza gdje je ta tvoja zemlja onaj da ne moram hodat po toj vreline pa ga Vail pogledao subhanallah u to vrijeme Vail znači iz te isleminske poroce kad ga je pogledao kaže takviko ti kaže ne mogu sjediti kaže iza emira da da će jedno, na jednoj devi znači da sjede pa Moavija znači pogledao ga dobro kaže ajde kaže daj mi te svoje kaže papuče onaj da ne hodam bozu, vrućina je. Pa kada je ponovno okrenuo, so pogleda, kaže, takvi ne mogu, kaže, ni papuće od emira, kaže, da imaju. Da nose. Ponizio ga je tu, Subhanallah. Kaže, jedino što ti ostaje, kaže, idi u hladovini, kaže, ove deve. U hladovini ove deve, kaže, i to ti je, kaže, puno. Subhanak je araba. Pogledajte, Subhanallah, primjera ovoga. Vrijeme je prolazilo. Muaviya radijallahu ta'ala anhu, znači plemeniti ashab Allahu kućanika sallallahu alayhi nije se zadržao da kažem na onoj na onoj da kažemo siromaštini. To je, to je bio, da kažemo jedan od razloga što je Muaviya jednostavno nije htio da se zadrži na onom položaju. Pa je se potrudio, vi dobro znate da je on postao znači prvo namjesnik u, u tamo u nome u Šamu, a posle toga Allah je dao znači da je postao halifa čit svih muslimana kadaj islam došao blizu znači Kine i rasprostranio se da kažemo, aman do kažemo Amando do Evropi ovamo. On je bio halifa svih muslimana. Jedne prilike subhanallahu Vael ibn Hujr, znači, kada je Muavib ibn ne postao halifa, dolazi Vael ibn Hujr dolazi kod halife Muavib ibn Sufijana. Najavljuje se njemu, znači halife se pojavio. Moame bin Sufjan znači, ga dočeka u svome, da kažemo, tom dvorcu i kad je ulazio u tu salu gdje je on sjedio, siđe sa svoje, sa svoje znači, stolice one od halife, sjedne napod i kaže Vajle, kaže Bujrum, kaže sjedi, kaže gore. I postavi ga na njegovu stolicu da sjedne. Ispitao se sa njim, kaže Vajle, sjećaš li se ti, kaže onoga dana kada si došao iz Jemena, kada sam ti da pokažem svoju zemlju. Pa kad sam, kad sam tražio da sjedim kaže s tobom na, na na devu, pa kaže nisi mi dao. Tražio sam tražio sam od tebe papuče kaže pa mi nisi dao. Pa si rekao kaže hladovina kaže ovi deveti kaže puno. Ja se sjećam se. Kaže tako mi Allah više bi kaže volio da se zemlja kaže otvori i da me proguta nego kaže da sad kaže sjedimo ovde kaže pored tebe od stida što je se uradio. Pojenta ovoga jeste, nije se zadržavao Muavio i Nebisofijan, da kažemo, na, onoj, na onom položaju. On je sebi postavio ogromne ciljeve. Mi muslimani na ovim prostorima i uopšteno muslimani, dok ne postavimo sebi ciljeve, znači malo, malo da kažemo, usvišenije, malo veće ciljeve u životu, dok se ne budemo klonili, da kažemo, oni nebitni stvari, rasprava i budaleština i gluposti, nećemo doći, znači, do ovakvih znači, stvari. Onda ćemo, i dalje ćemo tapkati u, u mjestu. Allah molim, subhanahu wa ta'ala, da budemo od onih koji će postaviti sebi, znači, uzviše ciljeve, postaviti sebi velike ciljeve, dostavimo onoga što nas se ne tiče. Kaže Allahu, poslanik za selam, min husni islami el mer i terkuhu ma la janihi. Ovo je odgojna, da kažemo, lekcija i ovo su odgojne, da kažemo, smirnice nama, muslimanima, ne bili se opametili ne bili se opametli, kaže Allaho posl. s.s. min husni islamil mer'i trkuhumala janihi dokaz da je čovjek dobro, dobar musliman da je ispravno prihvatio vjeru trkuhumala janihi da ostavi ono što ga se ne tiče da ostavi ono što ga se ne tiče kad budemo ostavili ono što nas se ne tiče a budemo se prihvatili onoga što nas se tiče E, onda ćemo doći do, kažemo, do, do velikih ciljeva I onda, će, onda nećemo imat problema halalte mi još samo ću jednu stvar napomenti, koja mislim da je bitna večera svuda da se spomeni kaže Allahu poslanik jedne prilike izlazi među svoje ashaabe Allah mi ovo čovjek ne smije da zaboravi i ovo je, to, ovo je bitna stvar uh, izlazi među svoje ashaabe i kaže ashaabima njima se obraća a ovo se obraća nama ashaabi su prošli Oni su, da kažemo, živjeli i uzeli su svoju nagradu na Dunjaluku. Mi smo ostali, imamo priliku, ne bili se odazvali, ne bili, da kažemo, prihvatili, da kažemo, te vrijednosti. Kaže Allah, uposlenik Slaselim, kada izašao među njih, među njih, obraća se njima svima, kaže, nemoj da mi iko priča o mojima shabima ružne stvari. Kaže, nemoj da mi iko priča o mojim azhabima loše ili ružne stvari. S ovim je potvrđeno da su azhabi imali pri sebi grešaka. Kaže Allaho poslanik za senem poznati hadis ulubeni Adam hata, u hajru hata inete u abun. Svi sinovi Adamovi, Adamovi su grešni. A najbolji grešnici su oni koji se kaju. Ali ovdje šta je pojenta? Kaže Allaho poslanik za senem, nemoj da mi ko priča o mojima azhabima osim, osim hajru. Kaže, hoću šta je pojenta? Šta je razlog? Kaže, hoću kada uđem među svoja shabe, kada dođem među svoja shabe, da u mom srcu nema ništa, ni protiv koga i šta. Da ni protiv koga ima išta. Mi smo toliko slabi ljudi. Kaže Allah smutlava u hulika linsanu da'ifa. Kaže, čovjek je doista stvoren kao slabašno biće. Ti danas čuješ o nekom bratu ili nekoj sestri, ili neka sestra o nekoj drugoj sestri, čuje neku vijest nije uopšte bitno jel istinita ili nije istinita samo uh, muđerred kaže se u alopskoj muđerred znači samo, samo znači, uh, da je čuo samo, znači, uh, da je čuo tu vijest nije provirio, provirio subhala uđe u srce čovjeka uđe, on, uh, uđe nešto prema tom čovjeku evo uzmite na razmišljanje mislim da se svima nama desilo čovjek čude neku stvar o nekom bratu i nakon vremena kad dođe prođe vrijeme, razumijete, onaj, ako hoće da provjeri, počne da provjerava ili dođe, Allah smo tala, nekog hoće da očisti, jednostavno, uh, da nije to istina. Često puta, nam, barem se dešava, mislim da se svima dešavalo, čuje neko uvijest i na kraju se demantuje da to nije istina. A već u njegovom srcu, sam hvala prema tomu bratu ili prema toj sestri, uh, ostao trak, da kažemo, nije ko što je bio pri. Ovdje se mora čovjek dobro paziti. Šeitan, kažu, ni tori, ni kop a lanetullahi alejhi neka je proklet on je onaj koji jednosamno hoće da unese razdor među muslimane e, najbitnija stvar i to je znak dobrog imana dobrog, e, dobar musliman kaže Allahu subhanahu wa taala znači ja jehledeena amanu in ja'akum ako hoćeš da te ne zadesi musibet da se ne, da te ne zadesi da kažemo problem na dunjaluku ili da kažemo kazan na dunjaluku, kaže smo smutala, ja ih redi ovi koji vjerujete in džaja kum fasi kumbi nebe im fete bejenu. Kada vam dođe haber od nekog, da kažemo, pokvarenjaka, kaže fete bejenu. Provjerite. Moraju se haberi provjeravati. A, muslima, kod muslimana mora trostruko ili tri puta ili deset puta mora provjeravati. I budite od onih koji će Zatvoriti uši kada se priča o muslimanima. Pravilo je da znate, kaže, men nakale leke nakale anke. Ovo pravilo, uzmite ga i ono toliko obitno Kaže, ko ti bude prenosio o nekome, kaže, on će prenositi isto od tebi. Ko ti prenosi o drugim ljudima, on će prenositi od tebi. To je pravilo, da znate, to je ulema su ta, to pravilo rekli, e, iskazali i ono stoji, to pravilo do sudnjega dana će biti, kaže, men nakale leke, nakale anke, kaže, ko ti bude prenosio stvari i pre, prenosići, kaže, i o stvari. Tako da onaj koji prenosi to je gibet ili nemimet, to su u, u svojstvu da kažemo, ona, šeitana, on se jednostavno dali da pomognu, pomagači šeitana i muslimani opet kaže, moramo biti oni koji će gasiti vatru, koji će postaviti sebi znači, uzvišenije ciljeve i težiti tim uzvišenim ciljevima. Allaha molim Subhanahu wa ta ta'la da nas pomogne na tom putu. Halal te ime ako sam odulio. Subhanahu wa ta'lajla ila in te stafuruk. Koja je tu uvijek.